Bismillahir Rahmanir Rahim Tukiendelea katika kuwataja kwa ufupi kabisa na kuchukua mafunzo ya kiitikadi na ya kiaqida katika visa nabi hao manabii ambao kwamba kwetu ni lazima tuwaamini na tuwajue tumefika katika Nabii Allah Ayub na alikuwa ni katika kizazi cha Ayyub bin Ishaq bin Ibrahim na yeye ndio Nabii wa kupigwa mfano katika subira alivusubiri kwa sababu Nabii Ayub Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuonja na maradhi yaliokaa kwake kwa muda na vile vile tulivoeleza kule nyuma sio vile inavoelezwa na baadhi maradhi alimfanya paka akawayotoka wadudu kwenye mwili la kule nyuma tumeeleza kwamba manabii wana mambo ambako kwamba hawapaswi kusifika nayo na mambo ambako wapasa kusifika nayo wa -ee, jaizun fi haqqihim min 'aradin bighayri naqsin ka khafifil mambo ya kibinadamu wafaa kusifika lakini bila ya upungufu kwamba maradhi pakaka mpaka la Nabi Ayubu alishikwa na marazi. na watu wake wakamgura kwa hiyo alipata taabu ya mwilini alipata tabu ya nje watu kumkimbia na kumwacha ikawa amekithi peke yake nani mgonjwa na mambo mbalimbali lakini akawa na subra kubwa sana hakuwacha kumlilia Mola wake na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoeleza katika Qur'an wa Ayyuba iz nada rabbahu anni massani ad-dhur wa anta arhamur ar rahimin akamwambia nabi Ayyub duwa Ayyuba wa Ayyuba iz nada rabbahu alipomlingania mwala wake anni massani ad-dhur e mola mimi mpatikana na haya maradhi mimi na madhara mimi mpatikana na haya unayoniona wa anta arhamur ar rahimin akamwambia na wewe ndiyo mwenye kusikitiko zaidi kuliko wenye kusikitika wote ndo mwenye huruma zaidi kuliko wote ndo ambaye kompa inrejema hakumwambia Mungu fanya kadha wakadha amemwambia mimi nina maradhi na wewe ni mwenye kuni hurumia hakumwambia ni maradhi wala kumwambia usiniondoshe wala ni pesa wabu wala nipe pe Mungu wajua hali yangu na wewe una huruma zaidi angalia mwenye Mungu subhanahu wa ta'ala akamondolea maradhi na akambarikia katika ahli yake na mali yake na akamjalia mambo yake yote turudi pale pale tuwe na yaqini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi hali zetu na tusiwache kumuomba wala usikate tamaa kwamba wamuomba na bado hujaona alama ya kujibiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mja wake hiki ni katika mafunzo tunayopata katika maisha ya nabii Ayub Shuaibu, ni katika watoto wa Madian bin Ibrahim e, na katika riwaya imekana la si katika kizazi cha nabii Ibrahim na yeye pia ni mjukuu wa nabii Allah Lot Mwenyezi wa Ta'ala alimtumiliza kwa Madian. wale ambao kwamba walikuwa wakifanya dhulma katika vipimo Nabii Shuaib alienda akawaonya kwamba msifanye hayo mnayoyafanya wala tabghasu an-nasa ashyahum watu kuwapunja katika vipimo vao wala msifanye ufisadi katika mali hawakusikia fa akatumurjfat fa asbahu fi darihim jathimin hii pia ni kutoonyesha kwamba mambo, mambo ambako mwenyezi Mungu hayapendi ukiafanya katika biashara yako ukifanya katika mali yako Mwenyezi Mungu huenda akaangamiza na ndivyo walivyofanya kaum ya ahli madian wala na ona bi musifanye kupunguza katika mizani na leo ni mambo bokoamba yako mizani wakati wa kujipimia wewe weka sawa sawa wakati upimia wengine hutengenezwa kwa njia fulani ikawa ni kupunjana na mengineo. kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumtumiliza kwa madian akampeleka kwa ashabul aika watu wa kichaka watu wa, msi, wa, wa, wa, wa, wa msitu nao pia wakawa hawataki kumskiliza Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akawa ki kiwingo wakizidhania kwamba Mwenyezi Mungu amewapelekea mvua ya NEMA wakaenda pale chini kwa kiu ile wakaenda wataka kusubiri maji Mwenyezi Mungu akaonyeshelea moto angalia Yesu Subhanahu wa Ta'ala aweza yani, namna kukuadhibu na namna kumwangamiza mtu aenza kumfanyia jambo akaona kama Mungu yuendelea kumneemesha bado yapata mali bado yapata ukubwa bado yaendelea siji bado hivi kumbe ndani yake Mwenyezi Mungu amepanga kumwangamiza ndo hao kaumu ya ya Shuaib walipona wao wamkosea Mwenyezi kisha mara waona na Mwenyezi Mungu yuwaletea neema eh waona ha kumbe ata Mwenyezi Mungu hatakutuadhibu bado tunyameesha na tufanya makosa tunawataka wakazania ni naye wamepelekewa kiwingu kumbe umepelekewa kiwingu ni cha moto ndani ya ile wanaodhania ni neema Mwenyezi Mungu pale pale kwa ndani tu mwenye Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kama namna hiyo kwa sababu hii ni yani ukaona kama waendelea kunyemeshwa pamoja na kwamba mkosea mula wako kumbe pale pale kwa ndani kuna mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu kuangamizia yanayo Harun bin bin Imran huyu hatajiki bila kutajika Nabii Musa kalimu Allah ndomo ndugu hawa waliofanya kazi pamoja na akbaru mimi Musa alikuwa ni mkubwa wa Musa kwa mwaka isemekana na au kwa miaka mitatu au kwa miaka minne kwa ikhtilafu zilizotajwa na mfasirin kama al na Bakri huyu ni katika aliofanywa neema kubwa na ndugu yake Musa kwa kumuomba Mungu akapiwe utume kwa sababu ya dua ya ndugu yake Hawa nabi Musa na nabi Harun walitumilizwa kwa Firaun izhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha wakaambiwa nendeni kwa faraauni huyu ametupa mipaka amepotea tena muambiwa maneno laini huenda aka zingatia akakumbuka akarudi nyuma ama akamwogopa muola wake hapa yani najaribu kutafuta mafunzo mengine yote la lakini funzo kubwa linalo zaidi ni kwamba mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempeleka nabi Musa na nabi Harun waja watukufu kwa mtu muovu zaidi katika wakati ule hakuna muovu kuliko Firaun pamoja na hivyo hawa watukufu zaidi na yule ni muovu zaidi pamoja na hivyo wamewaaamrisha wame fakula lahu qaulan layyina mwambieni maneno laini mwambieni maneno mazuri mwambieni maneno matamu huenda akaongoka huenda akarudi nyuma huenda akabadilika angalia pamoja na kwamba mtu ni muovu nifanya uovu kiasi gani amepotea amesema ana rabbukumul aala mimi ndo muola wenu mkubwa zaidi yani mtu amepotea kiasi hiki kisha pamoja na hivyo waambie wa nini mwambie maneno mazuri mafunzo kwetu kutoka kwa visa vyao manabii wewe hata mtu ukamwona yufanya uovu kiasi gani huna haki ya kumtukana huna haki ya kumwambia kwa vibaya wewe wa wewe kafir wewe ushapotea, wewe huongoki tena. La. Angalia watu wanavoambiwa wazunguze na Firauni. alosema mimi ni Mungu. Waambiwa wamombe nini? Kaula laina, je mimi na wewe? Mtu huenda katubia, mtu labda ni swala haswali, mtu ni mzinifu, mtu ni mlevi, lakini pamoja na hivyo waambiwa nini? Mwambie maneno laini, mwambie maneno wazuri Kisha pamoja na hivyo funzo lingine tunalolipata, usikate tamaa kwa mtu a ah, yule basi yule wakutubia, yule wakuongoka. la ingekuwa ni wameambiwa nabii Musa na na Harun kufanya kumfanyia wa Firaun na Mwenyezi Mungu yajua kwamba yule Harudi tena nyuma lakini ile ni kufanya dhawa ni wajib. fikisha Mwenyezi Mungu no mwenye kuongoza sio wewe mwenye kuongoza Firauni ni ameambiwa afanywe dhaa itakuwa nani mwingine mwenye kubakia asifanywe dhaa asifanywe dhaa fanyie dhaa usimkatie tamaa lau watu wangesema maneno hatu to know sisi a yule wa kongoka said na umara kwa sababu alikuwa ni mkali akipinga Uislamu hakuna anafikiria kwamba atakuja awe ni Amirul Mu'minin awe ni mwenye kusimama na mtume na mtete na wengine wengi walikuwa ambao kwamba haufikirii kina Abu Sufyan na wengineo haya ni mafunzo kwamba tayapata pia tuwapata mafunzo mtu hata kama wewe wajione kwa katika uongofu mwingine amepotea usijione kwamba wataka kumepuka wataka kumpinga wataka kum yani kumkejeli angalia hao ma, hao manabii wao wawili hawakujiona kwamba ah yule basi ji farao ni ile atatakulisongelea la kwa karibu nae zunguzanae vizuri lakini leo imekuwa watu watupeana maneno ya kutukanana na ya kufurishana. kwa kuwa mtu ajiona ye ameongoka mwingine amepotea sio mafunzo tuliwapata katika Ee, ma, maisha ya manabii watukufu aliasa huyo ni aliasa bin oktob bin alajuz katika manabii wa bani dhu lkifli bin ayub na jina lake kiasli asli akiitwa bishir mwenyezi subhanahu wa ta'ala baada ya babake na akamuita lkifli daud nasaba yake ya ungamana na Yehuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia nnabi na mfalme na mtoto wake nayo Suleiman bin Daud pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamridisha unabi akamridisha ufalme na akampa utume pia Elias na Saba yake yafungamana na Harun bin Imran ndugu yake Musa ye pia alitumilizwa kama nabii eh, bani Israel Yunus bin Matta huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtumiliza kwa kitongoji cha Nainawa ama wa kitongoji ambacho kwamba katika vitongoji vya musul Mwenyezi subhanahu wa Ta'ala alimokoa kutokamana na ile shida aliyoipata na huyu eh, Yunus bin Matta mtume sallallahu alaihi wasallam alintaja wakati alipoenda Taif akapigwa mawe akaudhiwa akatukanwa akaenda kasimama makando aka yoturuzika damu kadamu mtume sallallahu alaihi wasallam akamomba mwenye Mungu dua yake mara pale pale e, katika makoresho waliokuwa kule wakamonea huruma wakasema basi tumpelekee matunda wakamtuma mmoja katika watumishi wake e, ampelekee matunda ili mtume sallallahu alaihi wasallam ale alipofika mtume akipokea akasema bismillah Bismillahirrahmani rahim yule akashtuka kaambia haya maneno mnisdiaaskia watu wangu kiasema akamwambia naam hivi ndo tafaa kusema kwani wewe ni nani akamwambia mimi ni nabii kaambia nabii ni nani kaambia mnatumeni za moyoni mtume kumuliza na yeye sasa wewe kwani unatoka wapi kaambia nainawa. na akamwambia huko ni kitongoji cha ndugu yangu Yunus ah Omjona Nabiyu Omjounus na ni Nabii na mimi na Nabii mtugiangu hapo hapo yule akapiga shahaja. Mtume صلى الله عليه ikawa ndo katika mmtaja kupitia hivo. na yuno Yunus bin Matta ndio yule alipopatikana na ile ziki kuwakimbia watu wake hawataka kumuamini akamezwa na tewa alipokuwa kule ndani katika magiza giza la bahari giza la usiku giza la tumbo la yule tewa ikawa Mwenye kusoma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akasema fa minal ghammi wa nunji na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu ghamu kwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dua ya Nabi Yunus bin Matta ni katika kizazi cha nabii Suleiman na alikuwa ni msomi kisha Yahya bin Zakaria mtoto wake pia alikuwa nabii asemekana e, alizaliwa kabla ya nabii Isa kwa miaka mitatu Isa bin Mariam naye ni katika mitume wa miujiza tangu kuzaliwa alizaliwa bila baba mamake ni Maryam na alisema wakati akiwa mdogo na miujiza mingi aliyofanya alihoisha aliyokufa Halo, alikuwa akiwajulisha watu waliochokiweka majumbani mwao e, alikuwa akiwapoza wenye balanga akiwapoza vipofu e, vipofu sakafu yani walozaliwa ni vipofu yote kwa idhini ya Mwenyezi na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala nae ni nabii katika manabii Muislamu hawikamili kamili uislamu wake paka amwamini na huyu kwamba ni nabii lakini waislamu hawaamini kwamba ni mwana wa wa Mungu wala ni Mungu ni mtume na ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye ndo alimbashiria katika walimbashiria Mi mitume mtume Muhammad lakini yeye ndo alimbashiria zaidi kwa sababu baada yake ndo atakuja mtume Muhammad alimbashiria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo akaja wa, wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aina wa yake risala yake na ujumbe wake kwa walimwangu wote wa kwa sababu yeye wa mwisho wa ma illa rahmatan lil'alamin mtume akieleza asema mfano wangu na mfano wa manabii kabla yangu ni kama mtu aliyojenga jengo akalifanya zuri, isipokuwa mahali pamoja tu ameika <coughs> e, e, kasoro ama tundu, ama jiwe haljaliweka, mimi ndo nkaja nikalikamilisha lile mtume akaja kukamilisha utume kwa kuja kwake na hawa manabii 25 18 na wametajwa katika sura tul an'am aya ya 83 eh aya 83 na 84 na 83 mpaka 86 ya suratul an'am imetajwa hao manabii 18 na aya zingine zikomalizia hao 25 wote na katika kama tulivyotangulizwa kwamba kuna manabii ambao kwamba hawakutajwa wa rusulan qad qassasnaahum 'alayka wa rusulan lam nakhsushum 'alayk wallahu wa rasoolu 'alam Tumwambonie msingi wa jamii ya kufahamu na kuelewa sallallahu alaihi wasallam muhammed wa alihi